Дитина, позбавлена кровопостачання, гине, а для врятування життя матері проводять кесарів-роздин. Але ж це не якась середньостатична книжкова нежива дитина гине собі, а її маленький синьок і синочок. Мусить бути вихід, мусить. Холод. Швидше прошепотіла, ніж сказала губами. Дмитро метнувся до холодильника. А жінка стогнала вже на низьких басових нотах, просилася на світ дитина. Хлопці, на стіл її, неспроможна поворухнутися, проказала Софія. Я її не на стіл, я її. З ненавистю стиснув кулаки Сергій. Заткнись зек. суворо промовив Дмитро і допоміг підвестися жінці, що голосно стогнучи, спираючись на руки хлопців, розчепірівши ноги перевальцем, немов качка, чи пішла, чи порачкувала до пологового столу. Варвару Григорівна «Оближте, мийте руки», – просила Софія Акушерку, що знову набирала в шприц і вводила ліки. «Оце вже ні, Софія Андріївно. Досить з мене одного гріха», – затято не слухалася Каркара. «Досить того, що Ганна Петрівна отак померла, просто у мене на очах. Але ж я не вмираю, Варвара Григорівна». Ідіть, приймайте пологи. Встигну. Не тужся, дихай, керував за той час процесом Петрик. Жінка, уявіть собі, слухалася ще трохи потерпи не тужся. Нарешті Варвара Григорівна ввела все, що вважала за потрібне, помила руки і почала допомагати крикусі, яка на диво втишилася. «Хіба дитина винувата, що в неї мама дурнувата?» – вголос примовляла акушерка, лиха, мов, меч. «Дитина справді ні в чому не винна. Господи, допоможи їй народити!» «Я не ображаюся на тебе, нещасна жінка! Тобі боліло, ти не думала, що робиш!» «Мати Божа, допоможи їй народити!» Допоможи моїй дитині, врятуй її, матінку Господня, ти ж можеш, шепотіла стиха Софія. Біль постійний і тупий, на щастя, не посилювався. З пологової почувся крик немовляти. І враз немов відповідь на цю немовлячу мову, в животі щось заворушилося. Вдруге, ще раз. Синочку, маленький, живий. По щоках річкою заструменіли сльози. Синочок, що принишк з переляку. Заборсався дужче. Все гаразд. Софія навіть дихати боялася щоб не лякати маляточко. Розділ 7. Будь ласка, нікого не впускайте. Я зайнятий. Валеріан Альбертович знайшов таблетку нітрогліцерину, поклав під язик і влаштувався, закривши очі, у м'якому кріслі. Розмова з ректором виснажила його. Ні, нічого неприємного, навпаки. Академік, науковець світового рівня, знаний і шанований, в спілкуванні ректор був надзвичайно тактовним і простим. Високо цінував і всіляко підтримував свого заступника. Та останнім часом відчувалася якась непевність.